Ondareaz itzigiten ari girela horretarazten dizuegu, eta sare sosialak nola ez piztuak ditugu ere baitu eta Facebook. Zuen oaxak hartzeko aipatu dugu, batzela beraz ondare bat, materiala, inmateriala, ez berdina beraz be, tokika, Euskalegian eh, guk badugu ondare immaterial bat, bizia dena, eta baduna be, garantzia berezi bat, beraz, frantzia mailan, emaiten ez dena, beraz, maila horretan. Zuk gauza asko ikusten dituzun, beraz, ondarean sartzen ez direnak, momentuko behinan sartu behar liratezkenak? Bai, uh, segorazki, uh, bada bon, gure uh, ezagutzen dugun ahosko tasuna, gure, gure ahba soen ganiko kanitugun uh, kantu, historio, uh, uh, horiek denak dira ondare ez material hogean alde ezagunak, banan ikustud, eman ezagun gure isaitean, isaiteko maneran, taldean, gizartean, badiku, ditugula gure berezitasunak, eta behar bada horiek, egun bat ez ondare ez material hogean uh, sartuko direla, Hini iduriko, badugu uh, talde izaite bat uh, biziki importanta eta beste egiteko maneran, uh, elgar laguntzeko maneran uh, uh, memento dorpeak badirelarik uh, eta beste hanbat okasionetan, eta uste dut uh, elkarr bizitzeko modu hori eman dezagun dela gure ezagari bat pentsatzen dut, heldu dela ere hori gure aitzinokoak zuten uh, zetakit, han uh, tolaketatik bainan hori uh, asteko pentsatzen uh, dut uh, guri ezaugerrietarik bat dela beste aipatzen baitut eman ez dakit, kutsa egiten da hemen egite shigur, beste egiten delaik ez niz sigur, beste ainiz eskoldetan, holako praktika bat eman dezagun uh, komuna dela, bon, adibideki pi bada bada bada nire adibideki pi bada bada bada, badira holako kusten tuzularik gauza sortzen ditugun, gure diruz, gure ekimenes uh, uh, uh, piorenez berdelaiko goita, hamar mila euro bildu, bildzen dira, fin, pre, hasatzen dira, kristoin gauzak eskali riuntan, lotuak direnak, elkartasun hori, elkarrekin bizitze hori, eta nik uste hori, un bat ez, sortuko da. Europako ondare ez materialean. Eta bizian egian. Eta nola izen datu berliteike, holako ondare bat? Elkartasuna, Euskaldunen elkartasuna? El Elkarrizitza, elkarrizitzeko, elkarrekin bizitzeko molde bat hasteko. Mm -hmm. Ega da, kutsarena ere, kanpotik edo den diendea, bizkat bitxiki hartzen, harre kutsa horrein, eta egiten dugu, guretzat, normala da, eta usaiak Dari. azkenan, usaien, uh, usaien normali uh, sartzea, onta, on, gure ontasunetan ez gira horretzen, ondare dirila. Dudarigabe, gure praktika, hola, sozialetan, bat dira holako, aniz gauza, gukaztugu aski, atzerapenik horien uh, neurtzeko, hainan pentsatzen dut... Uh. Hmm. Eta behar badau, eh, ondaren materialari berrizitzultzeko, Euskal eh, Herrian ere den eh, eh, oitura bat azkenian, eh, alabaita etxeak, etxeak baditugu familietan, batzuek, eh, etxe zaharrak, etxe zaharren ondotik berri bat era ikitzen, eta etxe zaharra erortzen uzten hori ikusten diren gauzak eh, dira, ondareaz hor ere berdin... Eh, Galtze bat, hundariaren ba uh, oaktzeaz edo guk dugun uh... Bai, Aben hastasun ja. batetaz? Bon, edo berbada ondare hori bestelak atzen dugu, bon, etxea zerbait izan da monumentu bat izan da, transmititu erzen oso tasunean, etxea nibale bat, hama bilende barnean bizizirena, orain etxe bizitzaren arazuekin, etxe kipiagoak edo berbada etxeak partikatu behar dira, beraz nunbait hautsi behar da ere etxearen mito hori, eta enetzat importantena, etxea ez balinbada ere gauk atzo izan dena, egia da gauk eman zagun laborantxan, ez dela gehiago beharrez edo egin bidez haxan txegida, haxan txegida nahi delako, ez nahi ez da maitez pata gauza txaha. Ondarea nola azpait, hor, gure ganatzen dugu, guk erabakitzen dugu ondare horren zerbait gure ganatzea, eta ondare horrekin egiten dugu guk nahi duguna, eta hori da, zinesko transmizioa. Ez dugu ondarea, nunbait, ez du behar izan zerbait bortxa zartzen duguna, erabakitzen duguna gure ganatzea. Bada, alare legedibat, ogen, e, guruan, e, egin guruan egina dena, e, dira etxak nola naika egin euskalegian e, e, mantentzen da irudia bat ventzat, e, tamaina ezen ogez, edo bere zin, erabateko balioa beraz, e, atxiki ogez, bada bat mantendu behena, eta ez dena beti respetatuare ogez da. Bai, baina, hori da, berbada, ere problema, zer e, da importantena, etxaren irudia, Edo etxearen funtsa mamia, behar bada gure eskual etxe hori itxuraz, behar bada ez da gehiago berdina izanen, baina etxe horren izaitea etxe horren den ideologiak berda, berbada, iraunendu horrek. Etxe horren gibelean zen bizitzeko manera bat, elgarrekin bizitzeko manera bat, zer da importantena hororen buru. Etxe gibelean den erran nahiak segidezan, ala etxea bere itxurarekin. Anitze etxe ikusten tuzu, jende guziak hemen itentuzte eh, eskualdun itxura duten etxeak. Baina usu etxe horiek ez dute eskualdunik itxura bezik delako kolomba jorek lehuen kolorea, baina barnean bizi den jendea, bizi da bere beh, indibiltu altasun osuan, franceses minzo, bizi, hara, bizi bada, bada hara. Beaz, hor ere, zinesko goguetak, badira, eramaiteko ere, zer nolako ondarean nahi dugun atxikit, atransmititu, eta axala nahi dugunez, atransmititu, hala ere, ara, horren, uh, mamia eta funtsa. Eta nola egin behar duguri? Behezkuratzeko, gure berganatzeko ere? E nik uste realitateak berak, bortxatuko gaituen zinezko galderen pausetzen, etxearen e, kasuan adibidez, huai e, barnekaldean ere, huai... E, Zitake nola ekan, lujo bat bilak atuko da, bako txak bere etxe aukaitea, dalako eskoale etxe miti, uh, mitiko hori. Mm. Beharko du, ditugu etxeak partikatu, ere mutipian, olako galdera batzuetan zuetan gira jadanik barne kaldean. Beraz beharko da etxean etxura beharko da piskabat aldatu nahi bat ditugu etx barne batean laufamiliako katu. Beraz hor, beharko da realitateak berak bortzatuko gitu zidenzko galdera horien pausatzen eta hanbat hobe. Eta bon, eh, azken galdera bat, hala ere ondareren asteburua baita eh, zuk hemen eh, zerbait bisitatzekotan zerbait ikuste da joitekotan nora joongo zien asteburutan teresa. Nik, uh, bon, egia badira elkarteak urbilagotik segitzen dituztenak ene uh, lanaren bidez, bo ba, egia da mementuan uh, itsas ondare etik urbil nizala, beraz badekit uh, mandezaguni itsas begia elkarteak doni mani luizunen uh, hanbat ekitaldi uh, antolatzen dituela itxas umziz eta berean uh, aktivitatean inguruan, Uh, beraz egia tiria berezibat banukela holako aktivitatea erburuz, badakit ere eusko arkeologiak uh, uarte amikuzeko gazteluaren bisitabatzu antolatzen dituraz, zenta uh, gaztelu hori ikertzen dute bada hanbat urte orain, eta egia da holako gauzan onduan ere bizigiela, uh, beinan uh, ezagutu gabe ere esusen beren historia, beraz uh, kulturtzaleak gira, Ondare hori pixka bat bazterra usten dugu eta kultur militanteek ere, baina batzutan historia horren ezagutzeak ere ez kalte egiten. Beraz, ez ezake ondare monumental hori edo material horire bazterra utz. Aktualitatea, Egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean Egunero Gomita bat. Eta sortzak eta meka dira goiz berintzizte euskal gure gomita goizuntan tereza lekun berri ondarea ipatu dugu. Ondareari lotua biztan da, erakusketa bat, hor, jadanika ipatu izan duguna, baina hor, gauk estrenatuko dena itxasturiak deitzen da, hor, itxasturiak ze garrantzidu gure ondarean. Hintxusien hori da, ondare ez materiala, ondare, itxas munduko jenden likukutasun ez egina, likukutasun bizi ez, beraz, hojo, ahoz, beren biziak onatzen dute, erakusketa hoktan, beraz, beraz, gasken bidez eta bisitatzen da, erakusketa, beren bizia izan ditan ahantzale, ahantzale mazte, kontsegbea tikietako langile, uh, mek, Fe, itxasuntzietan mekanikariak izan direnak itxasuntzietako nagusiak holako hanbat abasare egileak ere e, eta ere erizainak izan direnak hemen da dakarera ino joan direnak holako hoita hama bat jende mintzodarak usketa ogen biret hor gira zinez gure ondare bizian eh? mm, gure itza, Or, eskaldunen itza eskaldunen itza, itza ba. eta... pentsatzeko eta bizitzeko zuten manera ere bai erakusteko aukera izan da? Bai, dudari gabe, eta ez dut uste bizitziko hori ahunt uh, iraganeko den zenta aipatzen behitugu gure ganatzen dugun ondare hori, eta ostiotan aipatzen behititu behititugu gure pratikak. Ahantzale horiek beren uh, biziak ondatzen daukuterarik, oakzen gira beren antolak eta sozialak eta beren, uh, elkarrekin hartzeko manerak zenbat salbatu duen ere beren bizibidea eta beren ahantza Janai baita, emantzagun donibane luizune ziburuko portu urtan, ez balide antolatu, ez balute sindikatabat muntatu, kooperatibabat muntatu, beren ekoizpenak, beren salzeko ez balute dakarri, dakarri buruzko ahantza ireki, ebe esegur aski donibane luizune ziburuko hori hila zanen zena eta jakin dute antolatzen, eta bereziki elgarrekin antolatzen, eh? eta emantzagun dakarri da etzuten uh, harat joiten ziren uh, itxasunzi guziek, partikatzen zuten uh, ahantzara joiten ziren, eta partikatzen zuten ahantzaren uh, ekoizpena, eta sosa ere denen artean itxasunzi guzien baltsan da zuten uh, egitikoena manera hori, sos guzia denen ahtean partikatzen zuten etzen ba itxasunzi bako txaren ekoizpena, beraz, hara. Hola egiteko molde batzu gaur egun no, hono era eh, kaspenek arlitzean dira gaurko argantzalen zat eh, beren eh, ara Beren bizibitea segurtatzeko eta lanbidea segurtatzeko. Itxasturiak erakusketa, dere saleko meri hartan otziko dugu, gaur estrenatzen da, nu, nola, no izarte, egiten dagozu? Estrenatzen da, enda, ja, mendizolan, mendizola kulturgunean, gunean, ez da rasberia, ez da lehen estrena, eta horregunen da, beraz, hilabete uh, undara arte. Ades. bi hastez jende helduendako publiko handiaren zat idekia da lauetatik zazpiakart egon guzeaz eta lagun bat egon guzean eta gero hori da eskulekin ere lan egiten duzu egun osoan orta koda memento ortaan errakusketa ez idekia publiko zabalari teres leku mehi beraz ondare ipatudugu itxasturiak ere bai zurekin mirizker, gure galdarek erantzunik beraz eta suertan errakusketa horrentzat